Pannekaken. Det var en gang en kone som hade syv sultne unger, och dem stekte hun pannekaker till. Det var råmelkskake, den lå i pannen og este seg så tykk og god, och ungene sto omkring, och gamle far satt og så på. Å, la meg få litt pannekake, mor, men jeg er så sulten, sa den ene ungen. Å, kjære deg, sa den andre. Å, kjære vene deg, sa den tredje. Å, kjære vene, snille dig sa den fjerde. Å, kjære vakkene. «Vakre vene, snille deg», sa den femte, «å kjære vakre vene, gode, snille deg», sa den sjette, «å kjære vakre vene, gode, snille, søte dig, sa den syvende. Og så bad de om pannkaka alle sammen, den ene vakrere enn den andre, for de var så sultne og snille. «Ja, barna mine, bin nå bare til den vender sig sa hun. «Til jeg forventen», skulle hun sagt. «Så skal dere få pannekake alle sammen! Bare se hvor tykk og velnøyd den ligger der!» Da pannekaken hørte dette, ble den redd, og rett som det var, så ventet den seg av seg selv og ville ut av pannen. Men den falt ned igjen på den andre siden, og da den hadde stekt seg litt på den også, så den ble faster i fisken, sprat den ut på gulvet og as det som et hjul ut gjennom døren og bort etter veien. «Hei Kjæringa etter med pannen i den ene hånden og sleiva i den andre Det forteste hun kunne, og barna etter henne igjen Og gamle far hinkene etter til slutt «Hei, vil du bie? Knip den! Ta den! Hei da!» Skrek i mønn på hverandre og skulle ta den på sprange og fange den igjen Men pannekaken trillet og trillet Og rett som det var, var den så langt unna at de ikke kunne se den For pannekaken var flinkere til bens enn alle sammen da den hade trillet en stund, så møtte den en man «God dag, pannekake», sa mannen. «Gud, singende, mann, brann», sa pannekaken. «Kjære min pannekake, trill ikke så fort. Bi litt, og la meg få ete deg», sa mannen. «Når jeg har gått fra kone Krone, gamlefaren og syv skrikerunger, så kan jeg vel gå fra dig mann, brann», sa pannekaken, og trillet och trillet til den møtte en høne. «Å, god dag, pannekake», sa høna. God dag hønepøne», sa pannkaken. Och jag hade mig pannkake trillike så fort. Bi lit och låt mig få äta dig sa höna. När jag gått fra koner kronne gamle farn sju skrikrunger man brand så kan jag väl gå fra att dig hönepöne sa pannkaken og trillit som ett djur bortte vägen. Så mötte den en hane. God dag pannkake sa han. God dag, Hanepane, sa pannekaken. Øy, kjære mye pannekak, trill ikke så fort. Bi litt og la meg få nu deg, dig han. Når jeg har gått fra kone Krone, gamlefaren, sju skrikerunger, fra mannbrann og fra hønepøne, så kan jeg vel gå fra dig Hanepane, sa pannekaken, og la till å trille og trille det forteste den orket. Da den hadde trillet en lang stund, så møtte den en annen. Eh, «God dag, pannekake», sa Anna. «God dag, Anne Vanne», sa pannekaken. Eh, «Kjære min pannekake, trill ikke så fort. Eh, By litt og la meg få ete dig, sa Anna. «Når jeg har gått fra kone, krone, gamlefaren, sju skrikerunger fra mann, brann, høne, pøne og hane, pane, så kan jeg vel gå fra deg, Anne Vanne», sa pannekaken, og tok til å trille og trille det forteste den orket. Da den hadde trillet en lang, lang stund, møtte den «En gås!» ehm, eh, «God dag, pannekake», sa Gåsa. «God dag, gåsevåse», sa pannekaken. Ehm, «Kjære min pannekake, trill ikke så fort. Bi litt og la mig få eh, ete dig, sa Gåsa. «Når jeg har gått fra kone, krone, gamlefaren, sju skrikerunger, fra man brann, høne, pøne, hane, pane og fra anne vanne, så kan jeg vel gå fra dig gåsevåse», sa pannekaken. «Og trill litt av sted igjen». Jag hade trillit en lang, lång stund igen så mötte den en gasse. Eh god dag pannekakken sa gassen. God dag gasse vasse sa pannekakken. Ehm kär mig trill ikke så fort bli lit och låt mig få äta dig sa gassen. När jag gått fra kone krone gamle farn sju skrikerhunger fra man brann höne pöne hane pane anne vanne och fra gåse våse så kan jag väl gå fra dig gasse vasse sa pannekaken. O tog til å trille og trille det forteste den orket. Da den hadde trillet en lang, lang stund, så møtte den en gris. God dag, pannekake, sa grisen. God dag, gylt grisesyltet, sa pannekaken, og la til å trille og trille det forteste den orket. Nei, øh, øh, bli litt, sa grisen. Du trenger ikke øh, bråfly slik. Vi tok han av god mak og slå følge over skogen. Det skal ikke være riktig trygt der, sa han. Det syntes pannekakene kunne være noe i, og så gjorde de det. Men da det hadde gått en stund, kom de til en bekk. Grisen fløt på fleske, det var ingen sak for den, men pannekaken kunne ikke komme over. Sett deg på uh, trynet mitt, sa grisen, så skal jeg uh, frakte deg over, sa han. Pannekaken gjorde så, sa grisen og tok pannekaken i en jafs og da pannekaken ikke kom lenger, er ikke regla lenger heller.